Müxtəlif qruplaşmalar Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrün İraq cəmiyyətini bir-birinə müxalif olan müxtəlif qruplar təşkil edirdi. Bir dəstə İslam üçün təhlükə sayılan Əməvilər sülaləsinin tərəfdarları, digər bir dəstə həm Əməvilərlə, həm də İmam Həsən ə.səlamla vuruşmağı vacib hesab edən xəvariclər, Başqa bir dəstə müxtəlif yerlərdən gəlib İraqda məskunlaşan və sayı 20 minə çatan qeyri-ərəb müsəlmanlar, bir dəstə də sabit əqidəsi olmayan və İmam Həsən Əli sa yoxsa Muaviyənin tərəfinə keçməkdə tərəddüd eləyən müsəlmanlar idi. Əlbəttə, digər bir dəstə də Həzrət Əli (s.a.)-nin həqiqi dostları idilər. Əraqəndə qoşulun. Cəmiyyətdəki bu pərakəndəlik İmam Həsən əleyhissalamın qoşununa da sirayət eləmişdi. Buna görə də düşmənlə mübarizədə belə bir qoşuna arxalanmaq qeyri-mümkün idi. Böyü üstad, mərhum şeyh müfid və başqa tarixçilər İmam Həsən əleyhissalamın qoşunundakı bu vəziyyət barədə belə yazırlar. İraq cəmatı çox könülsüz və süslü İmam Həsən əleyhissalamın qoşununa qatıldı. İmam Həsən əleyhissalamın qoşunu aşağıdakı dəstələrdən ibarət idi. 1. həzrət Əli əleyhissalamın tərəfdarları 2. Xəvariç Qeyd edək ki, onların İmam Həsən əleyhissalamın qoşununa qatılmaları İmamı sevdiklərinə görə deyil, müaviyə ilə düşmənçiliklərinə görə idi. 3. Dünya pərəst və mənfəət pərəstlər Bu dəstə maddi mənfəət əldə etmək üçün İmam Həsən əleyhissalamın qoşununa qatılmışdı. 4. İki ürəylilər və tərəddüd içində olanlar. Onların fikrincə, İmam Həsən əleyhissalamın müaviyyədən mühüm bir üstünlüyü yox idi. 5. Din xatirinə deyil, bəlkə qəbilə düşmənçiliyinə görə yaxud da öz qəbilə başçılarına itayət edərək İmam Həsən əleyhissalamın qoşununa qatılanlar. Eləli ilə, İmam Həsən əleyhisselamın müaviyyə kimi bir düşmənə qarşı mübarizədə çox pərakəndə bir qoşunu var idi. Cəmiyyətin pərakəndəliyi İmam Həsən əleyhisselamın kəlamında. O dövrün İraq cəmiyyətinin pərakəndəliyi, eləcə də onların cihada qarşı süslüyü İmam Həsən əleyhisselamın mədayində söylədiyi xütbədə də öz əksini tapmışdır. Bizi Şamlılara qarşı, muaviyyənin qoşununa qarşı, mübarizədən heç bir şək şübhə çəkindirməz. Biz bundan da sizin dözümlülüyünüz və birliyiniz sayəsində Şam əhlinə qarşı vuruşmuşdur. Ancaq bugün kin-küdurət nəticəsində vəhdətiniz aradan getmişdir, dözümlülüyünüzü itirmiş və qilək güzar edirsiniz. Sifeyn döyüşünə gedəndə dininizi dünya menfəətinə üstün tutdunuz. Laçin indiyisə dünyanı dininizdən üstün tutursunuz. Biz indi də keçmişdə olduğumuz kimiyik. Ancaq siz bizə qarşı keçmişdə olduğunuz kimi vəfalı değilsiniz. Sizlərdən bəziləri Sifeyn döyüşündə, bəziləri də Nehrəvan döyüşündə öz qohum əqrəbasını doğmalarını itirmişdir. Birinci dəstə öz ölülərinə ağlayır. İkinci dəstə isə ölülərinin qan bahasını istəyir. Qalanları da bizim əmrlərimizdən boyun qaçırırlar. Muaviyyə bizə insaftan uzaq, izlətimizə və böyük hədəfimizə zidd olan bir təklif irəli sürmüşdür. İndi əgər Allah yolunda ölməyə hazırsınızsa, deyin ki, onda mübarizəyə qalxaq və onun bu təklifinə Qılınc ilə cavab verək. Yox, əgər sağ qalmaq istəyirsizsə, deyin ki, onda da bu təklifi qəbul edib, sizin razılığınızı təmin edək. İmam Həsən ə.s. sözünü deyib qurtarmamışdı ki, yerdən biz yaşamaq istəyirik, biz sağ qalmaq istəyirik sədaları ucaldı. Mübarizliyi ruhiyyəsini itirmiş belə bir qoşunla İmam Həsən ə.s müaviyyəyə qarşı müharibə apara bilərdimi? Müxtəlif dəstələrdən təşkil olunmuş və bir an nəzarətsiz qalarlarsa, özləri hadisə törədə bilən bir qoşunla qələbə əldə eləmək mümkün idi mi? Fəzidə ki, İmam Həsən əleyhissalam deyil, müaviyyə belə bir qoşuna sahib idi. Bu zaman o İmam Həsən əleyhissalamın qəbul etdiyi qərardan, yəni sürh sazişinə razılaşmaqdan qeyri bir qərarı qəbul mi Bəli, qeyd olunan bu səbəblər müsəlman cəmiyyətini çox böyük bir təhlükə ilə qarşı-qarşıya qoydu və çox acınacaqlı hadisələr baş verdi. İndi hadisələrin şərhinə diqqət yetirin. İmam Həsən əleyhissalam qoşunu səfərbəridir. İstər keçmiş, istərsə də müasir tarixçilərdən bəziləri tarixi hadisələri qərəzli şəkildə təhrif etmişlər. Məsələn, elə iddia edirlər ki, Cüya İmam Həsən əleyhissalam elə əvvəlcədən müaviyyə ilə vuruşmaq niyyətində deyilmiş. O, xəlifə keçdikdən sonra müaviyyədən xərac alıb, müharibədən uzaq, asudə həyat sürmək fikrində imiş və elə bu istəyinə çatmaq üçün müaviyyə ilə zahirdə müxalifətçilik eləyirmiş. Tarixi faktlar isə bu iddiaların əsasız olduğunu sübuta yedirir. Başqa sözlə desək, bu iddialar tarixi həqiqətlərlə əsla üst-üstə düşmür. Çünki əgər İmam Həsən əleyhisselamın həqiqətən də muaviyyə ilə vuruşmaq fikri yox idisə, bəs ne üçün qoşun toplayurdu? Bütün tarixçilər qeyd eləyiblər ki, İmam Həsən əleyhisselam qoşun toplayub döyüşə hazırlaşdı. Lakin bir tərəfdən qoşundakı dəstəbazlıq və fərakəndəlik, digər tərəfdən də müaviyyənin işlətdiyi heylələr nəticəsində İmam Həsən ə.s. qoşunu döyüş başlamazdan qabaq parçalandı və döyüşçülər onun ətrafından dağıldı. İmam Həsən ə.s. da çarəsiz qalıb müaviyyə ilə sülh sazışınə razılaşdı. Eləliklə İmam Həsən əleyhisselam həqiqi iman və ixlas sahibi olan azsaylı tərəfdarlarının müsəlman cəmiyyəti üçün nə qədər lazımlı olduğunu nəzərə alaraq, İslamın tərəqqisi naminə müaviyyə ilə sülh sazişi bağladı.